Kad se nad more spusti ponoćni mrak I kada mrak taj gusti prekriva zrak Godina je 1961. Školski brod Galeb isplovio je na putovanje koje će biti dugo dva mjeseca. Na brodu je bio Josip Broz Tito, predsjednik Federativne narodne republike Jugoslavije. Krenuo je na dva mjeseca dugo putovanje po Africi. Plan je bio posjetiti osam država Afrike. Zadnji u nizu trebao je biti Egipat. Među Titovim pratiocima bio je i Veljko Mičunović, zamjenik ministra vanjskih poslova. On je bio jedan od važnih ljudi u diplomaciji. Godine 1956. odabran je za poslanika u Moskvi i tu je dužnost sjajno obavio. Prije diplomacije Mičunović je bio šef Ozne ili Odjeljenja za zaštitu naroda za Goru. Bio je i načelnik Ozne za Beograd i pomoćnik ministra unutarnjih poslova Jugoslavije. Bio je jedan od najbližih suradnika Aleksandra Rankovića, šefa Jugoslavenske policije i tajnih službi. Tijekom sukoba sa Stalinom Mičunović je bio jedan od onih ljudi koji su osigurali da partijski, vojni i policijski aparat ostane vjeran Josipu Titu. O Mičunoviću u tim godinama Ivo Banac u knjizi sa Stalinom protiv Tita piše. Mičunović je navodno pozivao jednog po jednog šefove udbe i s pištoljem na stolu govorio im. Ili ćeš se pridružiti političkom putu centralnog komiteta i izvršavati sve zadatke koji ti se postave ili ćeš sasvim sigurno biti izveden pred streljački stroj. Iako je dolazio iz represivnog aparata, Mičunović nije bio bez Dalenata. Pokazao se sjajnim veleposlanikom. Bio je sjajan zajmenik Koće Popovića, jugoslavenskog ministra vanjskih poslova. Biće i ugledan veleposlanik u Washingtonu u vrijeme administracije predsjednika Johna kennedy -a. I na tom putovanju galebom Mičunović će pomoći u organiziranju prve konferencije nesvrstanih. I tijekom tog posla poslađa će se s Josipom Brozom Titom. Polski brod Galeb nije bio građen za duga putovanja. Taj brod dug 120 i širok 15 metara izgrađen je 1938. godine u talijanskom brodogradilištu Ansaldo. Namjenjen je bio za prijevoz voća, prije svega banana. Naručila ga je talijanska tvrtka Regio Acienda Monopolio Banana. Kao zadnji u seriji brodova nosio je naziv ramp 3. Ramb je bila kratica tvrtke, on je bio treći brod u nizu. Tijekom rata, talijanska ratna mornarica koristila je taj brod kao pomoćni. Nakon kapitulacije Italije, njemačka mornarica nastavila ga je koristiti za polaganje mina u Jadranu. Tada je promijenio ime u kibic. Rod je potopljen u Riječkoj luci tijekom savezničkog bombardiranja. Zna izvađen nakon završetka rata i preuzela ga je Jugoslavenska ratna mornarica. Mićunović je galebom prvi puta plovio kada je Koča Popović bio na zasjedanju Ujedinjenih naroda, pa je on morao pratiti Tita na put po Africi i Aziji. Mićunoviću se putovanje nije svidjelo. U drugom tomu svoje glasovite knjige, Moskovski dnevnik, on piše... Na put smo išli brodom Galebe, čija je brzina 11 čvorova na sat, tako da nam je samo za prvu etapu od Dalmacije do Indonezije trebalo 23 dana i noći neprekidne plovidbe. U toku ove beskonačne plovidbe rekao sam predsjedniku Titu da je Kristoforu Kolumbu trebalo manje vremena da sjedrenjakom Santa Maria stigne do Amerike, nego što nama treba da doplovimo s Galebom do Đakarte. Ova moja šala nije najbolje primljena. Ni na ovom drugom putovanju nije bilo ništa bolje. Mora je istrpilo Tita i njegove pratioce. Mičunović piše. U toku ovog drugog putovanja naše glavne ličnosti nisu bile u naročitoj formi. Možda je na to uticala i za nas veoma neprijatna afrička klima koju smo teško podnosili. Te su posljedice bile očevidne. Ispoljavale su se na različite načine. Atmosfera među nama bila je sve lošija i netrpeljivija. Kada je Galeb došao do Egipta, Tita je primio predsjednik Gamal Abdel Nasser. 20. travnja 1961. jugoslavenska delegacija pozvana je na plovidbu Nilom. Pripremala se prva konferencija pokreta nesvrstanih i trebalo ju je organizirati. Tito i Nasser su u utemeljenju tog pokreta razgovarali nekoliko puta. Jedan od važnih razgovora vodio se 1956. godine na Briunima. Tada je s egipatskim jugoslavenskim predsjednikom o osnivanju takvog pokreta razgovarao i indijski premijer Jaba Harlal Nehru, ali on nije bio tako sklon ideji konferencije Pokreta nesvrstanih. Tijekom plovidbe razgovarali su Naser i Tito i nakon tog razgovora egipatski predsjednik je izjavio da su se oni dogovorili da se u njihovo i nehruvo ime uputi pismo jednom broju vođa zemalja Trećeg svijeta i da im se predloži održavanje prve konferencije nesvrstanih zemalja. Nasr je tada još i rekao da je iznenađen spremnošću Nehrua da potpiše jedno takvo pismo. Onda je Nasr čekao da Tito potvrdi njegove riječi. Potvrde nije bilo. Veljko Mućunović piše. U šutnji koja je prevladala, ja sam se obratio drugu Titu na našem jeziku. Rekao sam prevodiocu da ne prevodi. I podsjetio ga da smo se čvrsto dogovorili da on i naser upute ovo pismo, da je to bilo i njegovo Titovo mišljenje od početka, da bi sve drugo značilo samo gubljenje vremena. Tito je spomenuo Nehruovu suglasnost, rekao je da je o tome jutros čitao neki papir iz Beograda. Kazao sam mu da nikakva Nehruova suglasnost ne postoji, da sam i ja vidio taj papir i da se radi u razgovoru jednog službenika i jednog činovnika Indijske ambasade u Beogradu. Svatko bi naravno samo pozdravio Nehru ovu odluku da potpiše to pismo, ali da Nehru nema pojma o tome i da se radi o nesporazumu koji smo mi u posljednjem času izazvali. Lutamo kroz noć, mi kao stranci lutamo kroz noć. Bila je to čudna situacija. Josipa Broza, na upitnog gospodara Jugoslavije, njegov zamjenik ministra vanjskih poslova, ispravljao je dok su egipatski predsjednik i njegovi ljudi sjedili u istoj sobi. Mičunović je Titu predložio da samo on i Naser potpišu to pismo i da se o njemu obavijesti i nehrom. Tito je Mičunović rekao da to kaže Naseru. Egipatski predsjednik se s tim prijedlogom složio. Izgledalo je da su svi zadovoljni. Tok se dvije delegacije nisu povukle u svoje rezidencije. Mičunović piše. Čim smo otišli u rezidenciju, predsjednik Tito me hitno pozvao i vrlo ljutitim glasom rekao kako neće dozvoliti da se ja miješam u njegove poslove. Pokušao sam više puta da stvar objasnim. Navodio svaku riječ iz razgovora s egipatskom delegacijom. Sve to nije pomoglo. Razgovor, zapravo svađa, se prebacio na stanje u Jugoslaviji. Tito bi otvorio novu temu, Mičunovićev odgovor bi ga samo dodatno razbjesnio. Sve je to trajalo 70 minuta. Na kraju je Mičunović sve to okončao. Ja sam ovaj neobični razgovor s predsjednikom Titom okončao riječima da me pusti da radim. Rekao sam još da ćemo za dva dana isploviti iz Aleksandrije u Jugoslaviju, pa kada tamo stignemo, neka on poduzme mjere koje smatra za potrebne. Razgovor je ovim završen, svaki je od nas izišao bez pozdrava na druga vrata iz prostorije u kojoj smo razgovarali. No, Rijetko se tko tako usudio su prostaviti Josipu Brozu. Nasar i Tito potpisali su pismo, poziv zemljama trećeg svijeta, na prvu konferenciju nesvrstanih koja će se održati u Beogradu od 1. do 6. rujna 1960. Na konferenciji će sudjelovati 25 delegacije. Jednu od njih predvodit će i Džava Nehru, koji je do duše nevoljko pristavno državanje konferencije. Konferencija je bila kruna više od šest godina razgovora, savjetovanja i putovanja. Stvoren je treći blok zemalja, koji je trebao predstavljati drugi put u međunarodnim odnosima, put koji je bio drugačiji od onog kojeg su nudili blokovi. U sljedeće tri emisije govorit ćemo o tom pokretu, kako je on nastao i kako je preživio do danas. Naš sugovornik je profesor doktor Tvrtko Jakovina, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Noć, u trenutku kada je 1976. godine predsjedavateljica pokreta nesvrstanih bila šri lanka onda je šrilankanski premijer u svojim pozdravnim govorima i nekim zdravicama koje su bile organizirane za, za državnike, pa čak i uvodnoj riječi na idućoj konferenciji u, u Havani 79. spominjao 1947. godinu i susret tadašnjega šefa tek e, oslobođene zapravo Šri-Lanke sa indicijima gdje se prvi put počelo govoriti o nesvrstanoj e, politici. Dugo vremena su postojala sporenja među zemljama trećega svijeta koji termin treba primjenjivati. neangažirane nesvrstane zemlje koje nisu niti u jednome bloku itd. i tako dalje. I postojale su dvojbe, dvojbe koju je primjerice tijekom susreta Tita i Nasera egipatski predsjednik izdvojio i rekavši da jedino Indija možda može biti nesvrstana jer ima danas te brojke smiješno izgledaju 360 milijuna stanovnika dok Egipat sa tada 20 milijuna stanovnika ne može biti sam i mora gledati na neke druge mogućnosti povezivanja da bi se ojačao. Međutim, naknadnim čak jelom i konstrukcijom bi bio susret 54. godine nekoliko lidera azijskih zemalja južne Azije prije svega Pakistana, Indije, Sri Lanke i tako dalje koji su definirali neka od načela koje će kasnije biti sastavnica ili jedna od najvažnijih sastavnica pokreta nesvrstanih zemalja. Međutim to ne znači da bi se početak pokreta trebao tražiti u azijskim zbivanjima 50-ih, pa čak niti u puno važnijim događaju i u nečemu što je vrlo često prisutno u literaturi, kad kada i potpuno krivo, da je susret azijskih i afričkih lidera 55. godine u Bandungu bio početak pokreta nesrstanih. Grad Bandung smješten je na indonezijskom otoku Javi, sjedište provincije Java Barat. Bandung su 1810. godine utemeljili nizuzemci, koji su do 1949. vladali Indonezijom, koja se do stjecanja nezavisnosti nazivala nizuzemska istočna Indija. Grad je smješten unutrašnjosti otoka na 730 metara nadmorske visine. Okolica grada je prekrasna. Rižina polja izmjenjuju se s rijekama i vodopadima, vrhunci planina oko grada penju se do 2150 metara nadmorske visine. Klima umjerena i ugodna. Nizozemci su izgradili grad sa širokim ulicama, s drvoredima i nizom istaknutih zgrada. Jedna od tih zgrada bila je i ona u koje se smjestilo društvo Concordia, klub za bogate koji je imao plesnu dvoranu i kazalište. U toj zgradi je od 18. do 24. travnja 1955. održana konferencija Azijskih i Afričkih zemalja. 29 delegacije prisustovalo je na toj konferenciji. One su te 1955. predstavljale polovinu svjetskog stanovništva. Konferenciju su organizirale Burma, Šri lanka Indonezija, Indija i Pakistan. Te su zemlje bile nezadovoljne s nevojkošću zapadnih sila, te ih konzultiraju kada su u pitanju odluke koje utječu na Aziju i Afriku. Dva su državnika vodila glavnu ulogu na toj konferenciji. Jedan je bio Harlan Nehru, premijer Indije. On je tada bio najugledniji državnik trećeg svijeta i nastojao je da se bandunčka konferencija, na kojoj je po njegovim riječima polovica svjetskog stanovništva objavila svoj ulazak na pozornicu međunarodne politike, ne pretvori isključivo u optuživanje Zapada. Drugi državnik je bio Chu en lai, premjer Narodne republike Kine. Od njezinog nastanka 1949. godine, dobar dio svijeta smatrao je crvenu Kinu za prijetnju. Nije to samo bilo mišljenje zapadnih zemalja. Sudjenici konferenciju u Bandungu poput kambođanskog princa Sihanuka i premjera Pakistana Mohamed Alija također su bili sumnjičavi prema Kini. Chuan Lai je s velikim diplomatskim umijećem i velikom dozom šarma uspio primiriti strahove sudjenika konferencije. Doduše, kineski premijer je skoro poginuo na putu do Bandunga. Wendel Minnick u članku za časopis Far Eastern Economic Review objavljen pod naslovom Meta Chuan Lai u srpnju 1995. piše 11. travnja 1955. Zrakoplov Air Indije prevozio je malenu skupinu Kineza iz Hong Konga do Indonezije, kako bi sudjelovali na afroazijskoj konferenciji u Bandungu. Oko 19. sati na 18.000 stopa eksplodirala je tempirana bomba smještena u prostoru za kotače na desnom krilu i probušila spremnik za gorivo broj 3. posada je čula eksploziju, upalilo se svjetlo koje je upozoravalo da je vatra izbila u prostoru za prtljagu. Užasnuti putnici promatrali su kroz prozor kako se vatra širi po krilu. Kapetan je ugasio desni unutarnji motor, ostala su raditi još tri. Prije nego što je radio prestao raditi, posada je poslala tri poziva u pomoć. Prije nego što je prekinuta radio veza, kontrolni toranju Jakarti je pitao, nalazi li se u zrakoplovu kineski premijer Chuen Lai? Odgovor je bio ne, ali pitanje je zbunilo posadu. Posada nije imala pojma da je tim zrakoplovom Erindije koje je nosio ime princeza iz Kašmira, Čuenla je trebao doputovati u Bandung. Ali kinezi su saznali da se sprema pokušaju bojstva i kineski premijer se nije ukrcao na zrakoplov. U njega je poslana skupina nižih kineskih funkcionara. Pilot je pokušao prisijeno sletjeti na more. Zrakoplov se u tom pokušaju raspao na tri dijela. Preživjela su samo trojica članova posade. 16 putnika i članova posade je poginulo. Chu Enlai je došao u Bandung. Tamo je potvrdio odanost Kine načelima mirovne koegzistencije. Tih pet načela mirovne koegzistencije nastale u travnju 1954. kada su se sustrali Nehru i Chu Enlai kako bi riješili problem granice između dviju zemalja. Konferencija u Bandungu bila je važan događaj ali nikada nije imala svoj nastavak. Navodno je sam Neru bio silno protiv da se zove afroazijski, jer ga je to afro podsjećalo na nešto neugodno, pa je inzisirao na azijskih i afričkih zemalja sastanku u Bandungu. To tko ima pravo ili tko može biti članicom nesrstanog pokreta i da to ne bi trebale biti samo zemlje Azije, Afrike, a nakon Kube i onda niza drugih latinoameričkih zemalja i Latinske Amerike, je zapravo jedno od točaka na kojima se unutar pokreta sukobljavalo, naročito između zemalja kao što su bile takozvane zemlje matice pokreta koje je vodila Jugoslavija jer bi taj trikontinentalni princip Dakle, samo onih kontinenta koji su imali kolonijalno iskustvo ili su bili mahom nastanjeni nebijelim stanovništvom, to je bio koncept sužavanja u odnosu na ta izvorna načela, nego naglasiti i evropsku komponentu i otvoriti pokret nesvrstanih svima koji su željeli ili bili spremni participirati, bez obzira što se pojam Europe mogao vezati za zemlje koje su bile kolonialne sile i bez obzira što je to moglo izgledati neprihvatljivo ili teže prihvatljivo nekima od zemalja Afrike i Azije koje su imali iskustva sa bijelim zemljama europe. Međutim, u pokretu su bile punopravne članice barem tri evropske zemlje od osnivačice Titova Jugoslavije to je bio Cipar i Malta Odmah nakon Bandunške konferencije pojavile su se optužbe da je riječ o protuzapadnom sastanku U obraćenju Indijskom parlamentu Nehro je odbacio te optužbe Kina je nakon konferencije nastavila s miroljubivom vanjskom politikom. Godine 1955. uspostavila je odnose s Jugoslavijom. Ta uspostava odnosa imala je pozitivno djelovanje na mnoge vođe azijskih i afričkih zemalja, jer su oni pak imali dobre odnose sa Josipom Brozom Titom. Chu Enla je pokušao i popraviti odnose sa Sjedinjenim američkim državama. U Ženevi su pokrenuti razgovoru između te dvije zemlje na razini veleposlanika. Došlo je i do prvog dogovora. Dogovorena je međusobna repatricija civila. Kina je ponudila i razmjenu novinara, Američki državni tajnik John Foster Dulles ponudu je odbio. Dulles je svoje mišljenje o Čuen Laju jasno iskazao 1954. na konferenciji u Ženevi, kada se odbio rukovati s kineskim premijerom. Ta takozvana bandunška linija napuštena je u drugoj polovini 1957. godine. Kina se potaknuta američkim držanjem i sukobom sa Sovjetskim savezom vratila agresivnijoj vanjskoj politici. Kina od zemalja Trećeg svijeta tražila oštriji antizapadni stav. Nehru i druge vođe zemalje Trećeg svijeta nisu bili spremni slijediti taj put. Druga bandonška konferencija nije nikada održana. Josib Brod Tito, Gamal Abdel Nasser i Jawahalan Nehru pokrenuli su pokret nesvrstanih koji je bio puno manje neprijateljski nastrojen prema zapadnim zemljama. 70. godina nadalje u Evropi se formirala skupina neutralnih i nesvrstanih zemalja koja je, pogotovo na temelju ili na valu onoga što se u Helsinki u 75. godine dogovorilo, mogla biti nekakva grupacija zemalja koje su imale drugačije promišljanje o svijetu, o, o blokovskoj tako dalje tome se suprotstavljao primjerice Fidel Castro, veliki zagovornik prirodnog savezništva pokreta nesvrstanih zemalja sa socijalističkim zemljama koji je govorio da pokret, da zemlje članice pokreta nisu isključivo neutralne zemlje ili nesvrstane zemlje u smislu da nisu u blokovima jer i Austrija i Švedska su bile neutralne ili nisu bile članice bloka pa svejedno i se nije moglo smatrati nesvrstanima, ili nisu bile članice pokreta, pokušavajući na taj način pokazati da pokret zapravo treba biti više naklonjen lageru ili sovjetskoj politici, da su tu interesi koji se više poklapaju. Međutim, dominacija prolagerskih zemalja u pokretu nikad nije bila dominantna. One su mogle biti glasne, ali one nikad nisu bile najbrojnije. Jugoslavijski komunistički funkcionari bili su odgojeni u svijetu komunističke partije. Svijetu u kojemu je Europa bila ključna. U tom svijetu ostatak zemaljske kugle nije puno značio. Sred Josifa Vissarjonovića Staljina svijet izvan Europe kao da nije postojao. U Europi se trebala dobiti bitka između komunizma i kapitalizma. Tako je razmišljao Staljin, tako su razmišljali su i drugi komunisti. U tom svijetu Sovjetski savez i Staljin bili su neupitni autoriteti. Jugoslavinski komunisti su nakon završetka drugog svjetskog rata htjeli zauzeti mjesto druge najvažnije komunističke partije. Nigdje se to nije bolje vidjelo nego na tajnoj osnivačkoj konferenciji Kominforma, komunističkog informacijskog birova. Sastanak je održan u rujnu 1947. godine. Milovan Đilas, tada uz Aleksandra Rankovića, Edvarda Kardalja i Borisa Kidrića, najbliži Titov suradnik, u knjizi Vlast i pobuna ovako opisuje taj tajni sastanak. Kardelji i ja, kao predstavnici Kompartije Jugoslavije, poletjeli smo posebnim zrakoplovom, krajem rujna 1947. i spustili se na aerodromu u Vroclavu. Bilo je oblačno, ali nekišovito. Dočekao nas je predstavnik poljskog CK Berman, zdepast grubih crta i negovorljiv. Ali smo dva sata čekali na ledini. Konspiracija nije dopuštala da se smjestimo u salonu aerodromske zgrade, a automobil nije pristizao. Sastanak je održan u toplicama Šklarska poremba. Ime toga mjesta sam saznao kasnije jer nam ga nisu rekli, a nismo se ni raspitivali. Inače smo mi najuže surađivali sa sovjetskom delegacijom. Čak smo sjedili do nje i dogovarali se šapatom ili ceduljicama. Predstavnica rumunjskih komunista Ana Pauker nije mogla odoljeti da tu posebnu bliskost Jugoslavena i bolševika ne protumači u časkanju na Livadici. Osim sovjetske i jugoslavenske partije, ostale partije i nemaju se čime pohvaliti. predstavnici sovjetske partije na tom sastanku Andrej Ždanovi i Grigorij Malenkov su tada hvalili Jugoslavensku partiju. Ona je bila neka vrsta mladog, najzaslužnijeg partnera Sovjetskog saveza. Taj dijal nije dugo trajala. Godine 1948. Staljin se odlučio obračunati s Titom i njegovom partijom. Jugoslavenska partija izbačena iz komunističkog svijeta. Put na zapad nije baš bio po volji Tita i njegove partije. Milovan Đilas je na primjer tražio veće ekonomske reforme i demokratizaciju. To je platio gubljenjem položaja i u zatvoru. Tito nije htio da partija izgubi vlast. Put prema trećem svijetu činio se idealnim rješenjem. Omogućava je ostanak u svijetu visoke diplomacije, a nije dovodio u pitanje komunistički sustav. Prvo u vrijeme kad je Jugoslavija formirana i kad je Broz stasavao kao državnik, onda trećeg svijeta gotovo da nije bilo i on sigurno nije mogao biti negdje na radaru pogotovo na jednog državnika iz male zemlje i državnika koji je imao ambicije ali imao ambicije, čak i ogromne ambicije, ali su one bile vezane uz prije svega dio Europe u kojem je bila zemlja koju on predvodio i s druge strane vezane uz komunistički svijet. U isto vrijeme, Stalin je bio par excellence evropski političar koji je da Sovjetski savez nije imao tako velike granice u Aziji i preko Sibira prema Japanu praktički, ne bi vjerojatno niti mislio previše na ostatak svijeta koji ne bi bio bijeli svijet. Njegova politika prema Kini konačno je dijelom bila ograničena takvim svjet, svjetonazorom. Što se tiče Moskve, tek je sa Hrušćovom krenulo gledanje na treći svijet kao na potencijalnog saveznika Sovjetskog saveza ili komunističkih zemalja zbog antikolonijalizma i toga isticanja da eto, Sovjetski savez nikad nije bio imperialistička zemlja, dok su Sjedinjene države podržavale stare imperialističke zemlje, pa je onda prirodno da se okrenete novom konceptu modernizma koji je nudila Moskva. Ako hoćete, to skoro pa koincidira sa Titovim skretanjem pogleda u, u treći svijet. Dakle, s jedne strane i, i putovanje poznato galebom e, u Indiju, Burmu, najprije Egipat i po povratku ponovo e, u Egipat, jest upravo e, bilo u isto vrijeme. Dakle, neke stvari su se globalno događale kad su i mnogi mogli naprosto pomisliti da je ili vidjeti da se događa nešto iz druge strane e, oceana. Josip Broz Tito će 14 puta putovati Galebom. Put od 30. studenog 1954. bit će jedan od najvažnijih. Tito će na tom putu posjetiti Egipat, Burmu i Indiju. 11. velječe 1955. godine u svečano ukrašanu riječku luku uplovio je brod Galeb. Josipa Broza je u rijeci dočekalo stotinjak tisuća ljudi. Pred tim je ljudima on održao ovaj govor. Moram otvorano reći da mi nismo poznavali te zemlje onako kako je trebalo. Mi nismo dovoljno poznavali ni njihov današnji razvitak, ni napore koje u tome pravcu čine, a i inače smo ih slabo poznavali. Za nas je ovaj dvomjesečni boravak u tim zemljama bio kao neko otkrić, jer smo u njima naišli na potpuno sličnu situaciju onoj koja je bila i koja je danas u našoj zemlji. I tamo ljudi čine velike napore da se uzdignu iz zaostalosti. Od tog trenutka Josip Broz je tzv. trećem svijetu i politici nesvrstanosti posvećivao veliki dio svog vremena. Jesto otkriven je jedan svijet, međutim, on je još bio toliko daleko da je veliko bilo pitanje da li Tito mogao tako ambiciozno zamišljati jednu, imati veliku sliku. Točno je da je tadašnji jugoslavenski ambasador u Indiji Josip Đerđa sugerirao da je gledao što se događa, otkrivao ili prepoznavao ogromni potencijal u ogromnom broju ljudi koji su Indiji bili, makako oni bili siromašni. Đerđa je bio silno popularan u Indiji, dijelom i zbog bizarnosti da nije Odlazio preko ljeta u Simlu koja je bila ljetna prijestolnica visoko u Brdima gdje je bilo ugodnije i manje vlažno pa su onda indici to smatrali nečim vrijednim poštovanja. Bilo je čak i nesnalaženja u početku kada su jugoslavenski ambasadori u ogromnoj zgradi veleposlanstva smatrali da je neprilično da imaju toliki broj vrtlara i posluge jer je to u marksističkoj ideologiji bila eksploatacija pa su se indici bunili da zašto to čine, jer je to, makar i za najsitniju nadnicu, bio način da ti ljudi ne budu na ulici, odnosno beskućnici. Ali to je bilo razlika, dakle, doista razlika u svjetovima. ima. Međutim, Tito još, ja mislim, nije imao nikakvu jasnu viziju sredinom 50. godina, niti je ta vizija zapravo postojala bilo gdje skoro. I kad su se zemlje Azije i Afrike susrele u Bandungu, onda one govore o samo nekim problemima s kojima se doista... Vrlo rijetka evropska zemlja mogla identificirati. Nije imala kolonijalno iskustvo, nije imala onda dakle ni postkolonijalno iskustvo. Mogla je imati zajedništvo sa nekakvim otporom hegemoniji određenoj, ovisno tome kako hegemoniju se tumačila. Jugoslavija je tada tumačila i kao opasnost od Sovjetskog saveza. 14. dan mjeseca veljače 1956. u 10 sati ujutro u Velikoj Palači u Kremlju počeo je 20. Kongres Komunističke partije Sovjetskog saveza Kada su delegati ušli u dvoranu, primijetili su veliki kip Vladimira Ilića Lenjina. Staljinovog kipa nije bilo. Nije bilo niti jedne njegove slike. Bio je to samo početak. 25. veljače 1956. u dvoranu Velike Palače u Kremlju ušli su delegati kako bi prisustvovali zatvorenoj sjednici. U dvoranu su ušli Hruščov i drugi članovi prezidija partije. Neki od delegata primijetili su da su članovi prezidija crveni u licu i da su vidno uzbuđeni. Prvi čovjek države i partije, Nikita Sergejevič Hruščov, uzave riječ i govorio skoro četiri sata. Nakon tog govora ništa više neće biti isto. Hruščov je u govoru razotkrio staljinove zločine, čistke u partiji i državnom aparatu, ubijanje građana, greške koje su dovele Sovjetski savez na rub poraza u drugom svjetskom ratu.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 Ali te 1956. pokazalo se da stvari u tom svijetu ipak nisu jako promijenjene Prava promjena za jugoslavensku politiku je, mislim, da se dogodila tek koncem 1956. godine. 1956. je po mnogo čemu ključna, jer je njezin početak je bio trenutak kada je Nikita Hrušćov smogao snage osuditi Stalina a ne govoriti apstraktno o Beri o, o tako dalje ostavljajući Stalinove slike posvuda po e, sovjetskom e, savezu nego je jasno rekao koga optužio i to je Jugoslaviji dočekano sa oduševljenjem i kao signal da je pozicija jugoslovenske partije postavljena na 48. sada konačno dobila potvrdu u u Moskvi i da će se relaksirati odnosi u lageru, što se moglo vidjeti i po nekim promjenama u Poljskoj, a onda kasnije u Mađarskoj. Sve je to zaustavljeno sa sovjetskom intervencijom u Mađarskoj koncem 1956. godine, kada je, ja mislim, jugoslavija zapravo se shvatila da najviše što može dobiti, očekivati od Moskve, jest eventualno povoljniji položaj unutar lagera. Krušavljev cilj je bio zapravo sa četiri susreta koje je s titom imao u nekoliko mjeseci da vrati natrag Jugoslaviju lager kao vlastito diplomatsko postignuće i ono što je Stalin pokvario da je on uspio popraviti. Susret koji se dogodio tijekom toga razdoblja na Briunima i koji je kasnije postao nekakva središnja točka početka pravog nesvrstavanja. Susret takozvane velike trojice nesvrstavanja Tita, Nerua i Nasera u, u ljeto 56. a odmah nakon što su njih dvojca otišli na Briune je doputovao i princ Norodom Sihanuk. Tapače, indijski premijer Neru je doputovao i sa svojom kćeri Indirom gandi i sa svojim unukom Rajivom Gandijem. Oboje su bili kasnije predsjedavatelji pokreta nesvrstanih i imali važnu ulogu. Taj sad sastanak je bio daleko od nekakve uh, usuglašene jasne platforme onog što će se uh, što bi te zemlje kasnije trebale predstavljati ni izdaleka 18. srpnja 1956. godine na Brijunima su se sastali Josib Rostito, Harlan Nehru i predsjednik Egipta Gamal Abdel Nasser. Sastanak je trajao dva dana. Razgovaralo se, kako je to rečeno u priopćenju, o primjeni načela miroljubive koegzistencije u međunarodnim odnosima. Sastanak nije izazvao neku veliku pozornost u svijetu. Za socijalističku Jugoslaviju sastanak na Brijunima bio je i kako važan sastanak je bio na otočeću Vanga u Titovom privatnom dakle još privatnijem od privatnih praktički ili za Tita rezerviranih briuna nakon večere u 20:30 su otišli svange ispred bijele vile gdje ih je čekala apsolutno nevjerojatna količi, broj novinara, najrazličitijih agencija, što je iznerviralo Nerua, jer je on smatrao da jednom prijateljskom sastanku ne treba davati toliki značaj, tim više što se trojica lidera zapravo nisu mogla suglasiti oko puno točaka. Neru je bio puno više, rekao bi se, prozapadni. Tito je imao namjeru podržati ili ohrabriti promjene koje se zbivaju u Kremlju, ali nije imao ni iz daleka toliku želju zala, zalagati se za ustanike u Alžiru ići tako oštro izraziti potporu kao što je to učinio Nasser, koji je prije svega bio zainteresiran za arapsko pitanje pa i neka kolonialna pitanja. Međutim, izašla je određena rezolucija i koincidencija je bila da su to bila baš trojca onih koji će kasnije također se okupljati na toj platformi. Međutim, motivi svakog od tih vođa su bili pomalo drugi. Tek naknadno, kada je, kad se vidjelo da zapravo nema drugoga za Jugoslaviju, sigurno da nema druge mogućnosti, jer na zapad vodstvo nije htjelo ići, na istok također nije, nije se htjela uh, vratiti, onda se taj put otvorio kao jedna od mogućnosti, konačno taj svijet se počeo pojavljivati. A s druge strane, za Nasera je to bio punoprirodni medij. On je kroz uh, svoju ulogu ključnog lidera arapskog svijeta mogao dobiti još jednu polugu utjecaja ne sad samo na, na arapske zemlje kroz arapsku ligu eventualno, nego i na ostale zemlje koje su bile u trećem svijetu dok je Indija s jedne strane kad kada vidjela da ne može ne participirati više u nekim zbivanjima. S druge strane, Indija jest bila sama po sebi dovoljno velika i konačno zašto bi se odrekla mogućnosti da ima utjecaj u nekakvom prostoru koji, koji nastaje nekim zemljama koji su joj po mnogim stvarima bile slične. Nije socijalistička Jugoslavija bila jedina zemlja koja je pokušavala dobiti utjecaj u trećem svijetu. Za Staljina taj svijet jedva da je postojao. Pazio je samo na događaje na Srednjem istoku, ali se u njih nije miješao. Pruščovi odlučio promijeniti tu politiku. Kolonijalna carstva su se raspadala. Novi sovjetski vođa tu je vidio prigodu za širenje sovjetskog utjecaja. Jenceslav Mihajlović Molotov, staljeno ministar vanjskih poslova, koji 1957. pokušao s takozvanom antipartijskom grupom zbaciti Hruščova s vlasti i to platio mjestom veleposlanika u Mongoliji, tako je novu politiku nazvao avanturizmom. William Taubman u biografiji Nikite Hruščova piše. Hruščov je kasnije rekao egipatskom predsjedniku Nasseru, napad je najbolji oblik obrane. Rekao sam da trebamo novu, aktivnu diplomaciju, jer je nemogućnost izbijanja nuklearnog rata značila da borba između nas i kapitalista treba uzeti novi oblik. Rekao sam im, ja nisam pustolov, ali mi moramo pomoći pokretima za nacionalno oslobođenje. Put Hruščova i Bulganina po Aziji trajao je skoro dva mjeseca i dvojac je tisuće kilometara prešao vlakom, automobilom i zrakoplovom. Posjetili su kulturne i industrijske znamenitosti i Hruščov je jahao na slonu. Slon jaše slona, kasnije je rekao Molotov. Sovjetski dvojac posjetio je u ta dva mjeseca Indiju, Burmu i Afganistan. Rezultati posjeta nisu baš bili sjajni. S druge pak strane, inicijativa Tita, Nasara i Nehroa urodila je prvom konferencijom nesvrstanih koja je održana u Beogradu od 1. do 6. rujna 1961. Prva konferencija je održano u Beogradu, bilo je planova ideja da bude u Kairu, međutim onda se uspjelo dogovoriti da je pripremna konferencija u Kairu i da će drugi summit biti u Kairu, a prva osnivačka će biti u Beogradu. Pokret prvo vrijeme je za Jugoslaviju bio jedan povoljni medij za naglašavanje vlastite vanjsko političke uloge, kako je vrijeme odmicalo, tako je to skoro jedini pravi mehanizam kojega Jugoslavija imala, da bi ostala vidljiva na međunarodnoj sceni i na taj način pokušala zadržati interes drugih zemalja za sebe, ali, kad to govorim, govorimo o 80 godinama, ali i koristiti ga u unutarnjoj stabilizaciji. Biti vidljiv na međunarodnoj sceni, biti silno aktivan među stotinu država, ma kakve one bile, je moglo biti znak nekakvoga uozbiljenja ili potrebe da se ozbiljnije shvati uloga koja postoji. Kad je Jugoslavija iznutra počela osamdesettih godina prolaziti kroz ogromne probleme, onda je vanjska politika postala još važnija u tom smislu da se pokaže ne čekajte, nije kriza je puno manja ili kriza nije takva, pogledajte što značimo još uvijek na međunarodnoj sceni. U nekim drugim razdobljima pokriti je naprosto bio mehanizam vanjske politike Jugoslavije kroz koju je zemlja željela ili ojačati svoji neovisni položaj ili naravno ojačati vlastite dionice. Koncem 70. godina na samitu u Havani je doista u trenutku kada, Indije, kada Indija bila vrlo tiha zbog sovjetske intervencije u Afganistanu i vlastitih strahova zbog Pakistana, koji također postaje članicom, i Egipta kojeg de facto nema i koji je suočen sa osudom Camp Davida tada Jugoslavija vukla čitavu kompoziciju koja nije smjela dozvoliti Fidelu Castru da pokret zaista pretvori u jednu prirodno savezništvo sa socijalističkim zemljama. 1 svibnja 1960. godine, oko 6 sati ujutro, Nikitu Hruščova je u rezidenciji na Lenjinovim, danas vrapčim brdima, probudio telefon. Vijesti nisu bile dobre. Praznik rada nije dobro započeo. Hulijan Taumon piše. Ministar obrane Malinovski izvijestio je Hruščova da je američki špijunski zrakoplov tipa U-2 preletio južnu granicu Sovjetskog saveza i krenuo prema srcu zemlje. Hrušov je izgledao sumorno kada je sišao na doručak. Sjedio je u tišini i lupkao žličicom po šalici za čaj. Njegova obitelj znala je da ga ne treba pitati što je. Nakon što je popio čaj, Hrušov je otišao zači od Obitelj je očekivala da će s njimi ići na Crveni trg, gdje će, kako je to bio običaj od Staljinovog vremena, imati rezervirana mjesta lijevo od Lenjinovog mauzoleja. Ovog su se puta morali sami snaći za prijevoz. Hrušov se žurio na hitnu sjednicu prezidija u Kremlju. Prvi zrakoplov tipa U-2 poletio je prema Sovjetskom savezu 4. srpnja 1956. godine. Zrakoplov je uzletio sa aerodroma u Vizbadenu u Saveznoj Republici Njemačkoj. Preletio Poljsku i Bjelorusiju, je puta nadletio Mosku i onda se uputio prema Leningradu da bi izašao iz Sovjetskog zračnog prostora negdje na Baltičkom moru. U-2 zrakoplovi snimali su sve važnije industrijske i vojne objekte u Sovjetskom savezu. Sovjetsko zrakoplovstvo i protuzrakoplovna obrana nisu ih mogli srušiti. Na kraju se sreća osmijehnula Sovjetima. Jedna je raketa eksplodirala blizu zrakoplova U-2 i on se raspao u zraku. Da stvar za Sjedinjene američke države bude gora, pilot je preživio i sovjetske su ga vlasti uhitile. Kruščov je odlučio iskoristiti pilota i srušeni zrakoplov kako bi zadao udarac američkom predsjedniku Dwightu Eisenhoweru. Prva konferencija je došla nakon još jednog zaoštravanja političke situacije u svijetu koja se vrlo jasno vidjela sa propasti samita u Parizu između predsjednika Eisenhowera i generalnog sekretara Krušćova nakon što je duboko iznad Sovjetskog saveza srušen U-2 avion nakon što je Uhičen Gary Powers pilot koji se i treba ubiti i tako dalje. I nakon što su Amerikanci glupo se pokušali obraniti da je riječ o meteorološkom avionu koji je skrenuo s kursa i onda stotinama kilometara iznad Sovjetskog saveza srušen. Sovjeti su znali da Amerikanci godinama to rade, ali nisu imali oružje. U tom trenutku oružje se pojavilo i srušena je letjelica koja nije treba, od koje nije trebalo ostati ništa i svakako nije trebao ostati živi pilot. U takvoj situaciji propao taj summit došlo je do jednog novog zaoštravanja odnosima i susret u New Yorku povodom 15. obljetnice Ujedinjenih nacija je okupio ili u njemu su se našli petorica vođa iz drugih dijelova svijeta koji su, ili iz, iz ne ove glavne dvije skupine država svijeta, istoka, zapada, prosovjetskog ili proameričkoga bloka ili zapadnog, odnosno istočnoga, koji su trebali pokazati da i oni postoje i da ono što se događa između istoka i zapada nije samo briga istoka i zapada, nego da treba misliti na čitavo čovječanstvo, koje se najčešće ništa ne pita, čak niti toliko da pripada jednome, odnosno drugome lageru. I u toj skupini su bila velika trojica nesrstavanja iz Zbrijunske konferencije 56. Tito Neru i Naser, kojima se su se pridružila još druga dvojica, predstavnik Crne Afrike, Kwamen Krumah, i indonezijski vođa, predsjednik Sukarna. I njih petorica su svjesni da ta rezolucija neće polučiti efekt, ali su poslali poruku. Na prvoj konferenciji nesvrstanih su 25 delegacija. U pokretu će se vrlo brzo iskristalizirati i dvije vrste država članica. One koje će biti u njemu aktivne i one koje će biti promatrači. Govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu pokret treba neprestano grabiti nove, neprestano rasti po broju i na taj način, bez obzira što postaje težak i bez obzira što je teško donositi odluke, a naročito konsenzualne odluke u takvim forumima, pokret svojom veličinom i činjenicom da okuplja tolike zemlje mora ukazivati na alternativni put u blokovski podijeljenome svijetu. Ovo zvuči prilično... Idealistički i u realnim okolnostima možda i nemoguće. Pa zbog toga se i odmah pokazalo da će u pokretu glavnu ulogu igmati one zemlje koje se silno angažiraju. Ako se jako angažirate, onda ste mogli imati i puno veću težinu u pokretu, koja nije bila nužno povezana sa veličinom, niti bogatstvom. Indija je uvijek bila važna i uvijek je bilo važno predobit na vlastitu stranu ako se neka rezolucija trebala izglasati jer je naprosto zbog svoje veličine nosila specifičan teret ali jedna vajana na primjer sa jedva milijun stanovnika u Latinskoj Americi, je također zbog aktivnosti mogle imati puno prominentnije mjesto. Kuwait među arapskim zemljama je imao izuzetno važnu ulogu u nekim trenucima. Singapur je također bio vidljiv u ovoj skupini prozapadnih uvjetno rečeno zemalja pokreta. Bilo je zemalja koje su bile... Apsolutno nevidljive, čitavo vrijeme. Saudijska Arabija, jedva se za nju ekvatorialna Gvineja, bilo je zemalja koje je i malih i velikih, koje je Zair, koje je ogromna zemlja, koji se de facto nikad čuli nisu, nikad ništa nisu rekli, odglasali bi, dakle, očito pokret nisu smatrali važnim. Poštovani slušatelji, slušali ste Poviš četvrtkovu emisiju urezonog programa Hrvatskog radija. Slijedećeg četvrtka govorićemo o pokretu nesvrstani. Poviš četvrtkom za vas su pripremili. Glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Luka Pavelić, uredio i vodio Dario Šperić. Lep pozdrav i do slušanja. Drugovi, stari drugovi, mini s Bogom, kazali nismo. Kad svaki svojim putem mi smo nekad krenuli u sve. Godine, mnoge godine, od detinstva stalno nam beže. Al znam da još nas uvek veže, mnogih uspomena se. nađem vaš smer onda me seća vas, kad sam sam tako sam drugovi stari drugovi ako pet život nas združi nek to toplu svako pruži i bez reči srce da